«Що ж ви нам одразу, дорогенькі, не сказали?» – насупився старший. «Та нема чого з ним церемонитись, Вітольде Вікторовичу», – вигукнув молодший. «Я збігаю в селище, інший не відмовиться». «Втратимо час, Володю. Суб'єкт чекати не буде», – суворо сказав той, кого назвали Вітольдом Вікторовичем і дістав з кишені шкіряне портмоне, вийняв кілька асигнацій, простягнув рибалці. «Стільки вистачить?» Рибалка сховав гроші під засмальцьований картуз, щільно насунув його на голову, плюнув на руки і веслом відштовхнув баркас від стелі. Заскриготів засов – Муся стисла в руці гак, але залишилася сидіти на ящику, опустивши руку донизу. Можливо, нічого страшного не відбудеться, адже її тут могли зачинити випадково. А тепер прийде кухар чи матрос, аби взяти щось із продуктів, і вона буде врятована. Крізь ліс коров'ячих туш... Вона побачила, що хтось увійшов до камери, почула тихі кроки і рипіння металевих гаків, хтось наближався до неї, відсуваючи туші рукою. Нарешті муся побачила матроса. Хотіла вже радісно зіскочити зі свого місця, але за мить просто таки приморозилась до нього ще більше. Чоловік. Видався їй знайомим. Наблизився. «Упізнаєш?» – запитав він. Холодні прутки змійки пробіглися по всьому мусиному тілі і міцним кільцем скрутили серце. Не продихнути. «Бачу, що впізнаєш», – промовив Шнур. «Отже, не доведеться довго пояснювати». Пам'ятаєш? Обіцявся тебе порішити. От і почнемо. Муся скочила, ховаючи за спиною руки з гаком, відступила. Хоча відступати було нікуди. Шнур наближався, розгрібаючи туші, котрі коливалися за його спиною. Він посміхався. Почекай, птахо лагідно промовляв він, «Усе будемо робити неспішно і з задоволенням. Довго ж я на тебе полював. Пам'ятаєш, як ти мене лягавим здала? А? Я вже майже викрутився. Тепер-ка не гнівайся. Шкуру з тебе спущу, а тіло тут повішу» не одразу тебе голубу знайдуть. Перспектива висіти оголеною серед коров'ячих туш Мусі дуже не сподобалась. Вона з пересердя відстрибнула аж до стіни, підсковзнулася і впала на гору колотої криги. Безпорадно замахала руками під зловтішний регіт шнура, який уже намотував на обидві руки удавку. Немагаючись виборсатись, Муся перевернулася на бік і опинилася обличчям до обличчя із покійним послом фон Айзеном. з під криги синіла його рука з відігнутим чорним пальцем. Заборсалась, мов навіжена, ледь стримуючи крик, скотилася нижче і – і наштовхнулася на задубіле тіло ювеліра Штока. Одне його око було привідкрите і дивилося на Мусю співчутливо. Жах змусив її випростатись. Ні, вона не хоче залишатися в цій компанії. Зібравши всі сили, Муся кинулась на Штока Мільйон разів подякувавши невідомому доктору Шерлу за той рядок, де його герой, склавшись удвічі, протаранив червонападника власною головою.